Карти. Близько 11-ї чоловіки почули, як до будинку повернулась жіння, а ще за кілька хвилин долинув в шуму води з душу. Блек загасив цигарку і згріб карти. «Давай дрихнути», – сказав він, – «нам треба повертатись тут для до світанку». Гріб побув готовий заснути хоч зараз, тож за 10 хвилин після того, як вимкнуло світло, він захропів. Блек витрішався в пітьму і слухав, як Джені ходить вітальні, а за кілька хвилин зауважив, що в кімнаті стало темно. Блек надавав перевагу прямим підходам до жінок і поступив за ліцяння, вважав просто марну... марнуванням часу. Він відкинув просто беззвучно вислизнув з ліжка і підійшов до дверей спальні. Переконавшись, що Джи поміцно спить, ет обережно повернув ручку, пірнув у тім реву вітальні і зачинив за собою двері. Світло миттю вінкнулося, і Дженні привстала. Вбрана у світло-блакитну піжаму, дівчина видавалася облегко дуже спокусливою. Він обсміхнувся, переткнув кімнату і зупинився біля дивана, розглядаючи красуню згори. «Я вирішив скласти тобі компанію, крихітко, посунься». Дженні продовжувала сидіти, враз, вираз її синьо-зелених очей не змінився. «Забирайся». Тихо сказала вона. «Ну ж, бо, Люба, Блексівна, край дивана, не поводься так. У мене є для нас двох план. Коли зі справи буде покінчено і на руках ми матимемо гроші, ми разом вирушимо в мандри. Я відвезу тебе в Лондон і Париж, тобі б цього хотілося, правда? Я сказала, забирайся, повторила дівчина. Еда розлютила, що вона лишалася такою спокійною і безстрашною». «Може, мені вдасться тебе переконати?» Він швидко схопив її за плечі, але раптом відчув, як щось тверде впирається, мов, груди. Блек опустив очі. У його перехопила подих, коли він побачив, що на нього спрямовано пістолет. «Повільно, забери від мене свої руки!» Витав у голосі Джині, налякав Блека. «Повільно, інакше я тебе вб'ю!» Блека пересохло в горлі. Неквапно й обережно він відпустив плечі і підняв руки. Коли Ед зазирнув дівчині в вічі, його охопило страшне відчуття, що він на волосинці від смерті. А тепер підводця, продовжувала Джині, повільно і не опускає рук. Блек обережно підвівся і позадкував. Забирайся звідси. Дулою пістолета було націлене на його груди. Спробуй полізти до мене ще раз вб'ю. А тепер повертайся до своєї кімнати і лишайся там. Ед глибоко вдихнув. Добре, крихітку, але стережися. Я покраю тебе за це, можеш не сумніватися. Тікай давай, дешевий дон Жуани, сказала Джимді. Блек зайшов до спальні і зачинив двері. І його аж трусило від люті. Якщо вона гадає, що після цього отримає свою частку, коли гроші будуть нарешті у нас, то дуже помиляється, подумав він, лягаючи в ліжко. Він її покарає, він її навчить, як наставляти на нього пістолет. Її і цього придурка Кіцуна, він його Бог провчить. Коли вони витягнуть гроші з броньовика, він вгатить кулю Кіцунові в голову, ну а що Джині час покаже. У темряві зазміїлася жорстка посмішка Еда. 750 тисяч баксів – це значно краще, ніж 250. Він лежав у темряві і уявляв, що робити з такими грішми. Мабуть, раптом вирішив він, було б непогано позбутися Єджипу. Так слід прибрати їх усіх. Мільйон – це краще, ніж 750 тисяч. І справді весь світ у кишені. І з мільйонами готівкою він стане Розділ дев'ятий, глава перша. Наступні два дні минули за тим самим виразком. На світанку Блек і Джипу поверталися до фургона, а Кітсон до хишки. За кілька годин сонний Алекс ішов з Джині гуляти і проводив з нею цілий день. Вони плавали, катались озером, на човні і гуляли. Блек сидів у фургоні на підлозі і читав газети, то Чипу гарував над дверима броньовика. Новини віддавалися під бадьорозами. Поліція і армія були повністю збиті з пантелику. І хоча пошуки тривали, але в заявах поліції вже відчувалася нотка безпорадності. Зрештою, вони прийшли до висновку, що панцерник кудись підвезли в іншому транспорті. Інакшого варіанту не було. Ну як же він ще міг зникнути безслідно? Припускалося, що панцерник уже за межами країни. Тепер пошуки проводилися в радіусі 500 миль, а нагороду підняли до 5 тисяч доларів. 200 солдатів і поліціянтів прочісували Фоксфута, літаки досі патрулювали дороги. Рано чи пізно, оголосила штаб-квартир армії, панцерник має бути знайден. Фізично неможливо, але ось так зникнути і лишатися непоміченим. У армії і поліції були свої клопоти. А у Джіпо і Блека свої. Важка дводенна праця Джипо не дала ніяких результатів. Він весь день сидів на стільці у пекельній спеці фрогона, рухаючи циферблат, і прислуховувався. Під лаявся і знову прислуховувався, але друга цифра вперто відмовлялася ставати на місце. Блеку було нічого робити, окрім як читати газети і спостерігати за Джіпо» а того його нерви напружилися до краю. До всього додавалося нестерпне духа в фургоні і напружене очікування того, що в будь-якої митті проявиться друга цифра. Крім того, його доводила думка до сказу, що Джині з Кіцуном на свіжому повітрі насолоджується життям. Звісно, навіть якщо Кіцуний відбитий бовдур говорив сам до себе, тепер він уже не міг встигнути справити враження на дівчину. Жоден чоловік, що провів із жінкою цілі три дні, не міг не справити враження. Якби він блек з Жжині хоча б на 12 годин, вона б уже підпала під його чари. Тож думка про те, що Алекс і Жжині лишилися вдвох, крапала отрутою ревнощів на його виснажені нерви. Близько 6 години 3 дня, коли вищительне сонце сховалося за горами, Заливаючи озеро помаранчево-червоним світлом, Джи позірвався. Три дні він гарував над замком у практично неможливих умовах і тепер почувався абсолютно розчавленим. Друга цифра відмовлялася відкриватися. Він крутив циферблат на волосинку, змінюючи положення, але клята цифра все одно не відкривалася. А отже, він крутив циферблат значно більше, ніж було потрібно. А отже, руки, якими він так пишався, виявилися недостатньо чутливими, щоб контролювати ручку циферблата. «Я не можу цього зробити», – враз застогнав він, гопнувши об двері бронєвика. «Мені це не до снаги, е, де все марно». Хай я навіть 20 років намагатимусь, мені не вдасться. Якщо я не вийду звідси, то з божеволію. Стривожений історичною ноткою голос італійця, Блек скочив на ноги і обійшов навколо панцерна з пістолетом в руці. Стули пельку гаркнув він, тиснувши зброю джипу під ребра. «Трясся ти, або відкриш цей сейф, або я тебе вб'ю». Джипо безсило заплакав. Його опасисте тіло трусилося від виснаження. Давай, убий мене, закричав Джипо, і кричав він так пронизливо істерично, наче налякана жінка. Убий мене, я більше не можу, з мене годі. Опануй себе, гівнюку, закрича вець, стривожений тим, що, наскільки поганий вигляд, має Джипо. Він розумів, якщо італієць вийде з-під контролю, увесь план піде за вітром. Кажу ж тобі, я не можу цього зробити, заволав джипо і упав зі стільця прикриваючи обличчя долоніми. Тієї шмитті у фронт тихо постухали. І від цього звуку Блек закляк, а його серце навіть битися перестало. Він бачив, як Джині з Кіцину поїхали на б'єйку до місця на закупи, тож він знав, що ніхто з них стукати не міг. Джипо засторнав Блек схопив його і розтрусив, розвчивши по чучі, стули пилі, коли на дворі хтось є. Джипо затепенів і замовк. Обоє чоловіків застигли в очікуванні, прислухаючись до будь-яких звуків. Стукід повторився. Жестом Блек наказав Джи полишатись на місці. Стискаючи пістолет у руці, він підповз до заштуреного вікна. Тримаючись крає, він визирнув крізь штору. Біля дверей фургона стояв хлопчик років десяти. Він стукав, супився і витріщався на трейлер. У руці хлопчик стискав іграшковий пістолет, яким вказував на двері. Спостерігаючи за цим, Блек вищирився. Хлопчик був вбраний в джинси і картато білу-червону сорочку. На голові виднівся старенький солом'яний капелюх. Малий стояв босоніше, і витріщався на фургон. На засмаглому обличчі читалось збентеження. Хлопчик довго роздивлявся трейлер, а тоді, прийнявши рішення, рушив вперед і поклав пальці на підвіконня, готуючись підтребнути і зазирнути в вікно. Джіпо, побачивши налякане, але рішуче обличчя Блека, долучився до спільника біля вікна. Італійцю прихопило подих, але коли він побачив хлопчика, він швидко стиснув руку на зап'ясті Блека. «Ні, прошепінь, Джіпо, не дитину, ти збожеволів!» Блек вивільнив зап'ястя і розслабився, коли побачив, що хлопчику забрало сили піднятися на підвіконня. Той вже спустився і знову задумливо глянув на фургон. За кілька секунд він різко розвернувся і побіг назад стежкою, що була вздовж озера. Тумаш, він не спочув, стривожено запитав Блек. «Не знаю», – відповів Джипо. Щок від несподіваної появи хлопчика враз його привів до ся... тями. Він добре налякав мене, сказав ветвитрач обличчя долоною. Сядь джипо і розслався. Може, я спробую дати раду тому клятові замкові. Ти обличчя Джипо відразу скривилося. Ні, ти можеш знищити і першу цифру, якщо не маєш хисту. Тримайся від замка подалі. Блек простягнув руку і схопив даліці за сорочку, добряче його тросунувши. Тож, якщо я не зроблю цього, і ти цього не зробиш, як же ми відчинимо сейф? Запитав він голосом сповненим люті. Ти ще не зрозумів? Ми не відчинимо його, я вже три дні працюю над замком. Година за годину, і що? Одна цифра відкрилась і все. А в такому замку не менше шести цифр. Я маю знайти ще п'ять. Гаразд, може за тиждень вгадай другу, а може і ні. А якщо вдасться, залишиться ще чотири. До того часу я з божеволію. Неможливо працювати при такій спеці. Неможливо, я йду геть, я більше не можу. З мене досить. Жодні гроші такого не вартують. Чуєш? Жодні гроші не вартують такого. Та закриття вже лютого, зарепетував Блент. Не починай з початку. Але він стривожився, а я це розумів, що італійць має слушність. Перспектива сидіти під духовці ще три-чотири тижні жахала навіть його. Джипо знову гепнувся на стілець. Він приклав долоню до зболілого обличчя й безнадійно зиркнув на цифроблат. А ти міг би розрізати двері? запитав Блек. Тут неможливо, люди побачать повні кріштори. А подумай про температуру, трейлер може загорітися. А що, якщо ми відвеземо фургон у гори? Трен казав, що на таке можливо доведеться піти, і здається, він мав слушність, сказав Блек, ти там зможеш працювати на, у відчиненому трейлері, тоді буде добре, хіба ні? Джип видягнув пустинку і Клавдо до воно щуки, з мене досить, я хочу повернутися додому, ніхто не може відчинити цей бісів сейф, ніхто! «Мусимо поговорити з іншими», – сказав Блек зі скрігатому голосі. «Де твоя витернка? За тими дверима мільйон баксів. Мільйон баксів ти подумай про це. Мені ну, хати, Хай би там і 20 мільйонів було!» Тремпливим голосом відповів італієць. «З мене досить, кажу тобі. Ти що, англійською не розумієш?» Розслабся, добре?» – сів на підлогу, ми поговоримо з іншими. Не знаючи про зрив джіпу, Дженні Кітсон поверталися з покупками з містечка, що роздосушувалося за 15 міль від кемпінга. Вони вирішили, що в місцевому магазинчику стало небезпечно закуплятися. Власник точно зауважив кількість їжі, яку вони брали, і може здогадатися, що це – Забагато, як на двох. Тож тепер вони щодня їздили до містечка. Останні два дні Джинні з Кіцуном постійно перебували в компанії одне одного. Дівчина досі міркувала, чи об'єднатися її з Алексом, коли вони отримають гроші. Вона знала, що хлопець закоханий в неї, та й сама вона помічала, що юнак їй до вподоби. На відміну від Блека, небезпечний він не був, та й Джині було затишно біля Алекса. Токи вони їхали дорогою, повертаючись до Кейпінгу, дівчина раз по раз зіркала на Кіцина. Якщо не зважати на поламаний ніс, він був доволі симпатичним, подумала вона. А крім того, Джинні раптом відчула потребу довіритися йому. Алексе. Кіцин поглянув на неї, а тоді знову перевів погляд на дорогу. Він дуже обережно керував машиною, коли поруч сиділа Джинні. Тебе щось хвилює. Так. Дівчина розправила на плечах мідне волосся. Якось ти запитав у мене, звідки дізналась про броньовий і зарплатний фонд. Ти досі хочеш знати? Кітсон здивувався. Ну так, мені було б цікаво. Але це ж не моя справа, відказав він. А чому ти про це згадала? Ти добре ставишся до мене відповіла жині? Більшість чоловіків на твоєму місці почали б чіплятися, створюючи клопіт. Я це ціную, а тому хочу, аби ти знав, що я не з гангстерської банди. Піцул похитав головою. Я ніколи так і не думав. А от Морган думав, він гадав, що я поцупила плану якоїсь банди, з якої працювала, і принесла його вам заради більшої частки. Він не казав цього прямо, але я знаю, що саме так він і вважав. Але з теж на втузився, він точно знав, що саме такої думки Френк дотримався. «Ну, можливо, але я так не вважав. Я дізналася про бронювик і зарплатний фонд через батька, який працював ахтером на дослідницькій станції. Спокійно мовила вона, справді, Кіцен кинув на швидкий погляд. Тоді, звісно, ти її не могла знати». «Я не намагаюся себе виправдати», – вела далі Джинні, відгук... відкинувшись на сидіння – Моя матір не була хорошою жінкою. Гадаю, що в мене багато чого поганого від неї. Вона залишила батька, коли мені було 10. Мати завжди торочила про гроші. Казала, що без них мені нічого не вдасться. Батько був хорошою людиною, але ніколи не заробляв багато. Він добре ставився до мене, але мені все одно постійно хотілося грошей. Коли я виросла, ця жадоба також тільки росла доводячи мене до сказу. У мене ніколи не було гарного одягу, я рідко ходіла в кіно, а весь вільний час не раз я витрачала на розглядання вітрин розкішних магазинів. Заздрічі людям, які могли змогу придбати те, що я бачила і чого хотіла. Батько постійно розповідав мені про зарплатний фонд, і я часто мріяла здобути всі ті гроші. Тато вважав, що відмовлятися від страхування грошей було божевільною ідеєю, Бо, на його думку, пограбувати броньовик було вже не так складно. Ми часто це обговорювали, то він придумав сховати в панцирник фургон, тільки не подумай, що він коли-небудь мав намір таке зробити. Він би ніколи на це не пішов, але ідея того пограбування стала для мене нав'язливою. Тепер Кіцун вів машину повільно, зосередивши всю увагу на розповіді Джині. Він дивився, як сонце, наче червона поломняна куля, зникає за горами. Батько захворів, продовжувала дівчина, попивши пальцями одне коліно. Йому лишалося два роки до пенсії, і він намагався дотягнути до того часу, але зрештою такий змушений був залишити роботу. Вони дали йому лікарняний, але все одно він був надто хворим, щоб повертатися до роботи, коли настав час. Тож його звільнили і залишили без пенсії. Я приходила до начальника персоналу пояснити ситуацію, але він навіть не слухав, вважаючи мене жебрачкою. Тож коли батько помер, я вирішила помститися, убити двох зайців одним пострілом, поквитатися і стати багатою. По думки, я вже давно розробила план, лишалося тільки знайти людей, здатних мені допомогти. Одного вечора в кав'ярні я почула, як чоловіки розмовляють про Моргана. Зі сказаного я зрозуміла, що саме до нього і слід звернутися. Ось і вся ця історія. Це був батьків план, але він би ніколи ним не скористався. Мені шкода твого батька, сказав тіцон. Так, юнак побачив, як долоні Джені стислися в кулаки. І ще мені шкода, що я почала це все, Алекс. Знаю, що я вперта зла і шадібна до грошей. Я це знаю, але я не думала що все буде так, саме так, про вбивство говорити так легко. Дивишся кіно, і все видається настільки простим, а насправді слухать Жені голос Кіцона враз став серйозним. А чому б нам з тобою не втекли? Ми могли б податися до Мексики, якщо вирішимо просто зараз маємо шанс вийти сухим з води. Вона влагалася, а тоді похитала голову. Ні, зараз справу я не лишу. Можна було відступати до вбивства охоронця і водія, і смерті Моргана. Тепер я мушу дійти до кінця. Алексе, але ти йди, Я б хотіла, щоб ти вирвався. Та я мушу закінчити справу. У нас досі є шанс дістати ті гроші. Що мені тепер втрачати? Але ти їдь, Алексе. Тобі взагалі не варто було в це вплутуватися. Вона поглянула на нього. Чому ти погодився? Ти ж не хотів. Я це бачила. Чому ти проголосував за? Їдсон знизав плечима. З тебе, відказав він. Ти стала для мене важливою з першої миті, відколи я тебе побачив. Мені шкода, Алексе, справді шкода. А як отримаємо гроші, може нам поїхати разом, запитав тіцю на дивлячись дорогу. Я кохаю тебе, Джині, ти єдина дівчина, яка коли-небудь щось для мене означала. Не знаю, Алексе, можливо. Зачекаємо, доки справді отримаємо гроші. Я боюся ускладний. Можна я подумаю про це? Кіцун був настільки вражений її словами, що мало не з'їхав з дороги. «Джині, хочеш сказати, що справді є шанс, що ти погодишся?» Вона поплескала його по руці. «Дай мені подумати, Алексе». Доки вони повернулися в кемпінг, уже стемніло. Кіцун, піднесений після розмови з Джині, виклав продукти на кухні і пішов до фургона. Берег озера був безлюдним, і випускати блека із жипу було ще... Досить безпечно. Щойно він побачив, як вони виходять із трейлера, то збагнув щось не так. Повільно, влажку згорбивши плечі. Його праву щоку, яка трохи кровила, прикрашався сінець. Коли Кіт запитав, у чому справа, італієць не відповів. Він мовчки зайшов до хишки і плюхнувся в крісло. Влекий з суворим виразом обличчя і недобрим блиском в очах підійшов до дивана, потягнувся до пляшки з віскі і налив собі нерозбавленого напою. Тоді сів і насупився. Навколо фургона вештався якийсь малий скзавет. Коли Кітсун зачинив двері хишки і замкнув їх, він намагався ззирнути всередину. Відчуваючи напружену атмосферу, Дженні запитала, а що із замком? Блек «За плечима, поки не щастить!» Ето відхилився і глянув на дівчину. Друга цифра не хоче ніяк проявлятися. «Чи початися, геть, не тягнувся!» «Не тягнувся, проміжнових «Я йду, замок мене переміг! Ви чули, я йду!» Але ти не можеш піти спокійному владжині. В чому справа? Справа? Джип вдарив кулаками по колінах. Неможливо працювати в фургоні в троху спеку. Ти і гадки не маєш як це все. Я вже три дні намагаюся відчинити замоки все безрезультатно, а тепер я йду. Ти казав Френку, що можливо доведеться працювати цілий місяць, сказала джині. Ти не можеш дати задній хід уже за три дні. Роближ його почав Блек. Я цілий день пояснював тому гівніку, аж доки самому не набридло. У фургоні справжнє пекло. Мусимо податися в гори, як і казав Френк, аби можна було працювати в відкритому трейлері. Ми не можемо продовжувати сидіти всередині. Це просто нереально. Буде безпечно, сказала Джині. Тут він від серед багатьох трейлерів. А в горах нас помітять то, почнуть цікавитись. Мусимо піти на такий ризик, гнівно заявив Блек. Якщо джипа не в змозі відчинити замок, треба спробувати розрізати двері. А тут все зробити неможливо. За дорогами досі стежать. Тривожно, мовив Кіце, нас можуть зупинити. Еде. І ще одне, ми не знаємо, чи зможемо б'юйку витягнути на ад. Такий вантаж гірською дорогою. Я бував в тих містах, шляхи кепські, і частину з них кілька тижнів тому ще добряче пройшла з буря. «Мусимо спробувати», – наполягав Блек. «Якщо поїдемо звідси завтра в півдні, то до Тимря ми опинимось на гірській дорозі. Нам потрібно купити намети, їжу. Життя, звісно, буде не солодке, але доведеться потерпіти. Токи джипа не відчинить броньовика». «Викреслюйте мене, різко відказав бо я повертаюсь додому». Блек почало було щось казати, як раптом у двері хишки постукали. Запала напружена тиша, а тоді Блек підвівся з пістолетом в руці. Джіпо, блядий як смерть, нахилився вперед і глянув на двері. Дженні люто прошепотіла, вийдвоє бігом у спальню. Ес хопив а тоді підняв його на ноги і потягнув у спальню. Хідсун весь на нервах перетнув кімнату і відчинив двері хишки. «На, рісто я, Фред Бредфорд». Вітаю, містер Гаррісон», – сказав він. «Вибачте, що я заскочив так пізно. Певно, місіс Гаррісон вже готує вечерю». «Так», – відказав Кітсон, заступивши двері, щось трапилось. «Та начебто». Можна мені заскочити ненадовго, я вас не затримаю». Побачивши тіто на вагання, Джинні хутко підійшла до дверей. О, міта... вітаю, містере Бредво, заходьте, усміхнулась вона, я ще не починав займатися вечерю, тому нічого не зіпсується. Бредвор зайшов до вітальні, він виглядав збентеженим, навіть трохи шокованим. «Запропонуйте містеру Бретфорду чогось випити», – Алекса сказала Джинні. «Ні, дякую», – відказав Бретфорд. Він сів і потер долонями коліна. «Я не заберу багато вашого часу. Мій малий вештався тут по обіді. Бретфорд поглянув просто на Кітсона. Він каже, що в вашому фургоні було двоє чоловіків. Кітсон відчув, як його серце впало в п'ятки. Він поглянув на Джинні, не знаючи, що казати. До нас приходило двоє друзів, спокійно відповіла Джинні, усміхаючись Бредфорту. Ми пообіцяли їм позичити трейлер для відпустки. От вони й приходили, якраз коли нас не було, щоб поглянути на нього. Бредфорд розслабився. Ти бачиш, ж треба. Я щось таке і казав малому, але він не повірив. Сказав, що вони кричали і сварилися, і цим його дуже налякали. Він подумав, що то грабіжники. Джинні сміялася. Ну все не так погано, відказала вона. Але грошей я б їм не довірила. Вони завжди кричать один на одного, а це заважає планувати їм спільну відпустку. Вони добряче налякали мого малого, був Тарет Я подумав, що варто вам сказати. Бо на озері терпляються крадіжки місі з але якщо що це друзі. Так, це дуже мило з вашого боку, що ви проявили турботу. Ви впевнені, що ви не хочете випити, містера Бретфорд? Ні, ні, дякую. Не хочу вас затримувати. Він насупився і потягнув себе за довгий місць. Знаєте, ній мавий доволі розумний, як на свій вік. У нього є ідея щодо викрабленого броньовика. Вгадайте, що він думає, що панцерник сховали у фургоні. Кіт снові довоні стиснулись кулаки, і юнак квактиво запхав їх до кишень. Джинні на мить заклякла, але вираз і обличчя не змінився. У фургоні? А чому він так вирішив? О, гадаю, через те, що навколо самі лихі фургони. Бредфорд поблажливо усміхнувся. Але тільки подумайте, ідея ж непогана. Він каже, що поліція ніколи не шукатиме в такому місті, як це. І, можливо, він має рацію. Цілком імовірно, погодилась жінні. Принаймні, уня, уява в нього точно є. Це факт. Він хоче, щоб я пішов у поліцію і повідомив їм. Вважає, що якщо вони знайдуть у фургоні броньовик, то дадуть йому нагороду. Ви бачили, що вони збільшили нагороду вже до п'яти тисяч. Сума чималенька. Запала тишина, а тоді Дженні мовила. Не думаю, що йому дадуть в нагороду. А ви, містер Бредфорд, дещо напружено смішно дівчина. Ви ж самі знаєте, наскільки щедра поліція на нагороди. «Ну так», – сказав Бредфорд, «я ніяк не можу вирішити». «Іти мені в поліцію чи ні? Розумієте, я гадаю, що малий може мати рацію, але в поліції мені певно скажуть займатися власними справами. Оскільки ви також маєте фургон, містер Бретфорд, я не здивуюсь, якщо вони запідрозреть, що ви ж самі тої панцерники вкрали. Пригадую, якось мій батько знайшов намисто з перлами і відніс його до поліції, вимагаючи винагороду. Вони ж копенько його арештували». Знадобилося кілька тижнів, аби зняти звинувачення, а виногороду він так і не отримав. Очі Бредфорда розширились. Не може бути, я про це і не подумав. Тоді питання вирішено. Моя хата з краю. Я радий, що поговорив з вами. Та таке мені точно не спало на думку. Він підвівся. Мусимо прощатись, містер Бретфорд. Усміхнувшись, сказала Джині, ми завтра від'їжджаємо. Вправді, о, як шкода, чому вам тут не сподобалось? Ні, тут чудово, але ми запланували довгу мандрівку. Першу рушимо до озера Стека, а потім до озера Дір. Оце так подорож, дичу вам щастя. Претфорд потиснув їм руки, він стояв біля дверей і базікав ще кілька хвилин. Хоча, джинні кіцуть, тільки й мріялись, як він пішов. Нарешті він махнув на прощання і рушив залитою сонячним сяєвом стежкою до своєї хижки. Джині зачинила двері і повернула ключ. Ну, як каже містер Бредфорд, питання вирішено, мусимо їхати. Ага, погодився Кіцом, оце ж ти впоралась тим типом, ти була просто неймовірна. Ну добре, добре, силюче, сказав Блек з дверей спальні. Не впадай в істерику, отже паскудний малий я так і знав, що він нас почув. Грипа підійшов до дверей спальні, прислухаючись до розмови. «Що ж, завтра ми їдемо, продовжив Блек. Не можна ризикувати. Пацан може нас випередити», – він повернувся до Кіцуна. «Тобі ще не пора збирати звідси і стерегти фургон. Малому може спасти на думку повернутися і шпигувати». Кіцун кивнув. Він підійшов до дверей, відхнив їх і вийшов у ніч». Джіпо, мовив спокійним, беззаперечним тоном. «Завтра я їду додому, зрозуміло? З мене досить, я йду спати». Він повернувся до спальні і захлопнув двері. «Я з ним розберусь», заявив Блек, і в його очах загорівся жахний вогнит. «Я вже добряче втомився від цього гівнюка». Джинні пішла на кухню і почала готувати вечерю. Блек підійшов до двері і сперся на них. «Ти справді добре обкрутила того, типа крихітко, мов він». Ти вже обдумала мою пропозицію. Я розумний, і ти гарна. Будемо гарною парою розумних людей. Ну то як? Вона поклала два великі стейки на сковорідку. Ти б мене не зацікав, навіть якби був останнім чоловіком на землі. Відповіла Джині, не дивлячись на Блека. Добре, крихітко, ми це ще побачимо. Ед загадково сміхнувся, наче щось задумав. А тоді підійшов до крісла і вмостився в ньому. А розділ 9 глава друга. Зранку наступного дня Кіцун поїхав до містечка, лишивши Дженні стояти на чатах біля фургона, доки Блек і Джипо сиділи в кішці. Це було доволі ризиковано, але Джипо перебував у настільки важкому стані, що Блек відчував у трейлері, і він з ним не впорається. Усе було настільки погано, що Блеку і Кіцуну довелося прив'язати джипу до ліжка і заткнути йому рота. Коли вони, зрештою, це зробили, Ед важко дихаючи і люто зиркаючи лукнув Алексу. Мовляв, ходімо в іншу кімнату. Залиш цього покидька на мене. Я переконаю його змінити думку. До часу, коли ти повернешся, він таки захоче їхати з нами. Кіцому дуже не хотілося лишати джипу в такому стані, але він знав, що відчинити бронєвик без навичок італійця вони не зможуть. Крім того, здавалося, що Джіпо трохи звихнувся розумом, а тому Алекс полегшено спихнув відповідальність на Блека. У містечку Алекс придбав великі намети і чимовий запас консервів. Перед тим вони обговорили проблему з їжею і вирішили, що коли вони опиняться в горах, то буде небезпечно спускатись в місто за продуктами, Тож потрібно було добряче запустися провізією. Кітсон повернувся до хишки з повним багажником покупок. Щойно він вийшов з авто, підбігла Джині. Щось трапилось? запитав Алекс. Вона похитала головою. Ні, але я рада, що ти повернувся. Я досі думаю про того малого. Чим швидше ми поїдемо, тим краще. Тухишки вони й повернулися разом. Джип посидів в одному з крісел. Його обличчя сполотніло, а очі глибоко запали. Він не підвів погляду, коли ті зайшли. Блек ходив, туди-сюди і палив. Впорався. Запитав він Кіцуна. Так, я все придбав. Алекс запитально глянув на Джипу, а тоді перевів погляд на млека. І з Джипу все гаразд, повідомив від. Я поговорив з ним, і тепер він готовий співпрацювати. Ти змусив мене до цього. Трентливим голосом відказав Джипу. Нічого хорошого з того не вийде. Я попереджав про це раніше. І знову попереджаю. Раптом він зеркнув на Кіцуна. Ти ж був моїм другом. Оце так, друг. Тримайся від мене подалі, я не хочу мати з тобою нічого спільного. Що трапилось?» – запитав Алекс, не відводячи погляду від італійця. Довелося трохи натиснути на нього, відповів Блек. Мусив пояснити, що коли він відмовиться співпрацювати, то вскочить у халепу. Він сказав, що зламає мені рухи. Тихим трептовим голосом сказав Джиппо. Як може людина жити без рук? Кіцун почав було щось сказати, але Блек тільки похитав головою. Годі вже треба збиратись», – сказав Ед. «Хтось є поблизу?» Дженні з Алексом вийшли на вулицю. Озером плавали човни, але поблизу ніхто не вештався. Кітсон причіпив фургон до Бьюіка, тоді підтягнув його ближче до дверей хишки. «Хлопці, ви готові?» Ед підійшов до дверей разом з італійцем. Кіцом віткнив двері фургона, блекиджи похутенько зайшли в нього, і юнак зачинив їх всередині. Переміщення тривало кілька секунд не більше. Я зачекаю тут, доки ти закінчиш всі справи в офісі, сказав Кіцон, даючи Джині свій гаманець. Чекаючи, Алекс запалив цигарку, притулився до стіни трейлера, він дуже нервував. Так, вони вийдуть на відкритий простір. Цей план війшовав проблеми, але іншого способу відчинити броньовик не було. А містере Кітсона здригнувся і швидко розвернувся. Хлопчик в джинсах картатого червоно-білі сорочці та з солом'яним капелюхом на голові вигульков з іншого боку фургона. «Привіт», – відповів Кітсон. Хлопчик дивився на нього трішки, схиливши голову на бік. «Ви знаєте мого тата? Я Фред Бредфорд молодший Справді?» Кітсон намагався говорити якомога природніше. Хлопчик насупився, а тоді перевів погляд на фургон. «Це ваше?» – запитав він, вказавши пальцем на трейлер. «Так», – відповів Кітсон. Хлопчик уважно розглядав фургон. «Наш мені подобається більше». Кітсон промовчав, понад усе йому хотілося, щоб Джині повернулася й вди якомога швидше – Добралися звідси. Хлопчик сів на почепки і зазирнув під фургон. «Оце так, а ви чимало...» «Сталі причепили правда? запитав він, зеркаючи на Кіпсун. «Навіщо? Це ж стільки додає ваги». «Не знаю», – відказав Кіпсун, замислено, потираючи щелепу. «Фургон уже був таким, коли я його придбав». Тато казав, учора до вас приходило двоє друзів, це правда?» «Ага, а що з ними?» «Нічого». Малий уважно передивився на Алекса і Кіцуна, а Кіцун бінтежив той погляд. З ними щось було не так, я як вони кричали одне на одного. «Вони завжди кричать одне на одного», – відповів Кіцун. «У цьому немає нічого особливого». Хлопчик встав і глянув на трейлер. «Можна мені зазернути всередину, містери?» «Вибач, Кіцуну все більше дратувався. Ключ у моєї дружини». Хлопчик видавався здивованим. Мій тато ніколи не довіряє ключів мамі, вона завжди її губить. Моя дружина нічого не губить. Хлопчик знову сів на впочіпки і взявся рвати траву, розкидаючи стеблинки праворуч і ліворуч. Ваші друзі зараз там? Ні. А де ж вони вдома? Де це? У Сент-Ловренці. Вони живуть разом? Так. Вони кричали одне на одного і не лякали мене. Кіцом не зав плечіма. Нічого особливого, вони завжди кричать одне на одного. Хлопчик зняв капелюх і почав складати в нього траву. Один із них назвав іншого боягуздовим гівнюком, бо той не міг чогось зробити. А чого саме? Гадки немає відповів кіцуний, запалив цихарку. Здається, вони добряче гнівалися одне на одного. Вони хороші друзі, тобі не варто через них перейматися. Наповнивши капелюх травою, хлопчик нахилився вперед, устромив у нього голову, а тоді надягнув капелюк. «Так моя голова не перегрівається», – пояснив він, помітивши здивований погляд Кіцуна. «Це мій власний винахід. На ньому можна заробляти гроші». «Ага», – відказав Кітсон. «Слухай, малий, ішов би ти краще додому. Тато може хвилюватись, куди ти подівся». «Не хвилюватися. Я сказав йому, що шукатиму вкрадений панцирник. Той, що з грішми. Він ще з годину не чекатиме на мене. А ви читали про броньовик містере?» «Так, читав. Знаєте, що я думаю?» «Так, твій тато розповідав. Хлопчик насупився. Йому не треба було цього робити. Якщо він розпотякуватиме це всякому, кого тільки подибле, я можу втратити свою нагороду». Раптом Кітсом помітив Джині. Яка квапливо йшла до них стежиною. Я маю намір забрати ту нагороду, продовжував хлопчик. П'ять тисяч баксів. Знаєте, що я буду робити з грішми, коли їх отримаю? Кіцон похитав головою не віддам їх таткові. Ось що я робитиму. підійшла Джині. Це Бредфорд молодший, мовив кіцон. Привіт, відказала Джині і усміхнулась. У вас є ключі від фургона? запитав хлопчик. Він каже, що я можу зазирнути всередину. Джині і Кітсон перезернулись. «Вибач, – відказала Джині, – я вже поклала ключ в одну з валіз. Складно тепер шукати. Закладаюсь, ви його загубили з неважливо", неважного, – хлопчик. Ну що ж, мушу йти. Тато сказав, що ви їдете. Так, – відказала Джині, – ви їдете просто зараз? Так. Пливай дороги. Хлоп відвернувся і рушив стежилежу, обхавши руки в кишені штанів, і фальшиво могикуючи якусь пісенку. Ти гадаєш, після Вкицюна тоді замовк, ну, вперед забираємо звідси. Вони сіли в Бюїк. Коли машина рушила вперед, Фред Бредфорд молодший, який йшов зі стежки, повернувши за рік і зникнувши з поля зору, повернув чагарниками назад і тепер нерухомо стояв і дивився, як від'їжджають Бюїк та фургон. А тоді дістав добряче замасаний блокнот і оброком Олівця наш скарябов номер бій. розділ 10 глава 1 Широка шостесмугова автострада була переповнена різноманітним транспортом. Було там і кілька машин, що тягнули за собою фургони. Раз по раз патрульний літак спускався нижче і пролітав над автострадою, наче інспектуючи трафік. І щоразу Кітсон подумки здригався. Патрульні офіцери час від часу зупиняли великі вантажівки з накритим верхом і перевіряли їх. Але, здається, влада вирішила, що трейлери недостатньо міцні, щоб витримати броньовик, тому фургонів не зупиняли. Украй знервований Алекс кермував, постійно нагадуючи собі, що мусить рухатись на швидкості не більше 30 миль за годину. Вони їхали 6 годин і за цей час Джині, що сиділа біля юнака, сказала лише пару слів. Щоразу, коли вони проминали поліційну машину чи копа на мотоциклі, їхні серця завмирали. У такій мандрівці важко було підібрати тему для розмов. До дороги, що підіймалась в гору, вони дісталися близько сьомої години вечора. Сонце сховалося за горами і запанувало тимдяло, коли Кіцун почав підніматися першими віржами гірського серпантину. Вести машину було складно. Алек знав, варто йому недооцінити вигін і фургон сповзе з дороги, не лишивши жодних шансів повернути його на шлях. Юнак відчував, який опір доводилося долати Бюйку і бачив, як реагує вдачі на його команди. Перед Китсон переймався через те, що вже знав, що 20 милями вища дорога стане по-справжньому поганою і крутою. Він не відривав погляду від індикатора температури охолоджуваної рідини і бачив, як стрілка повільно рухається від нормальної до гарячої. «Скоро вода закипить», – повідомив він Джині. Б'юріку, важко тягнути фургон. Миліз з 20 ми ще так просунемося, але далі можемо вскочити в халепу». Буде гірше, ніж тут, запитала Джині, коли кіцом повернув кермо і повільно почав витягувати б'юік на різкий крутий віраж. Так, зараз ще квіточки. Кілька тижнів тому борем було зруйновано одну складну ділянку. Її так і не полагодили. Все одно цим шляхом ніхто не їздить, усі користуються дюкасівським тунелем крізь гору. За 3 і милі вода сягнула точки кипіння. Тож кіцом сповільнився, тоді пригальмував. «Дамо машині кілька хвилин настирнути, сказав він, і вийшов, збираючи кілька великих камінців, щоб підкласти їх під задні колеса авто. Джині відчинила трейлер. Кітсон обійшов фургони, фургон і зазирнув усередину. Було надто темно, тож не він не міг розглядіти Блека, ні, Блек його. «Що таке, Ед?» – запитав Ед. пить, кипить, відказавалька. Дамо йому кілька хвилин охолодження». Блейк виліз із фургона і підійшов до краю дороги, вдихаючи про холодне гірське повітря. Ну, хоч ми далеко вже вилізли, скільки ще до вершини? Близько 16 миль, та попереду найгірше. Гадаємо, пораємось? Кіцун похитав головою. Ні, вантаж надто великий, ми його не витягнемо. Максимум, що я зможу, це підняти сам фургон, без бронювака. Джинні приєдналась до них. Можна вивезти панцерник і підняти його окремо, запропонувала вона. Дорога все одно в нашому розпорядженні, до того ж на дворі темно. Блек завагався. Це єдиний спосіб піднятись до вершини, сказав Алекс. Хоча і зробити це буде непросто. Ну добре. Але якщо хтось помітить нас, ми пропали. Дже стояв біля броньовика і слухав, а тоді втрутився в розмову. Куди ми взагалі їдемо? Чи й далеко ще. «Біля вершини є ліс з озером», – сказав Кіцун. «Якщо зможемо туди і стати, то знайдемо ідеальне місце. Якщо ми збираємося сідати в панцерник, доведеться полагати дріт акумуляторної батареї з картоблек. Ну ж, бо джеку, зроби щось, а не стій тут, як якась примара». До часу, коли вони полагодили дроту, а для цього довелося відкрити ломом капот бронєвика, б'ює, уже охолов. А може, ми б могли ще трохи його протягнути всередині, запитав Блек. Витягувати панцерник з поругона йому не хотілося. Краще не треба, відказав Кіцун. Дорога стає крутішою. Ми знову закипимо і знову будемо довго чекати. Блек знизав плечима, він сів у броньовик, завів б і вивів сейф на колесах із трейлера. Їдь попереду, сказав він Кіцуну. Ми ж і поруха їхатимемо за тобою. Я не вмикатиму фар. Напрямок визначатимуть за твоїми задніми фарами. Кіт сунок і вмостився біля Джині, яка вже сиділа в Б'юйку. Коли машина поїхала, дівчина висунулася з вікна і озирнулася, спостерігаючи за броньовиком. Розпочався новий підйом. Б'юйк, звільнений від ваги панцерника, рухався тепер легко. «Вони правильно їдуть?» – запитав Алекс. «Так, відповіла Джині, але їдь трохи повільніше». Вони втрачають тебе на поворотах. Так вони піднімали ще 20 хвилин, доки не дістались до розмитої ділянки дороги. Кіцун увімкнув передні фари і зупинився. Лишайся тут, сказав він, а я піду роззирнуся. Він підійшов до броньовика і пояснив далеко, що має намір перевірити дорогу. У світлі фар вони дивились на шлях, що здіймався вгору, майже як ціна будинку. Всюду було розкидано уламки скелі й каміння. Заради Бога, вигукнув Блеке, нам потрібно піднятися туди. Саме так, кіттон похитав голову, буде не Спершу нам потрібно трохи прибрати каміння. Він рушив вперед час від часу, зупиняючись, аби відсунути на озбіччя найбільші валуни. Трьом чоловікам знадобилось півгодини, щоб прибрати з дороги хоч деякі великі оламки. Найгірша ділянка простягалася на 500 ярдів. А далі шлях став кращим. Здається, вистачить, важко дихаючи від втоми, мовив кіцом. Якщо ми вже дістались так далеко, то і зрештою впораємось. Чоловіки спустились до б'ювика. «Рухайся», – дуже повільно, – сказав юнак Блеку. «Лише на передній передачі доведеться вимкнути фари, щоб не сталося продовжу рухатись. Якщо зупинишся, то просто не зможеш завестися». Добре-добре, роздратовано не вчи мене водити машину. Ти же теж за своєю тартайкою, а я пильнуватиму свою. Не їдь, доки я не піднімуся вгору, продовжив Кіцун. Можливо, це вдасться не з першого разу. Тому доведеться заткувати. Я не хочу, щоб ти мені заважав. Добре, погоді вже базікати, гаркнув вет, Берися нарешті до діла. Кіцун знизав спочима, підійшов до Бюйка і сів. Вимкнувши фари, він поставив машину на першу передачу і, постійно тиснувши на педаль газом, почав підіймати схилом. Потужний двигун допомагав йому, але фургон, хоч і порожний, усе одно був важким і тягнув машину донизу. Вряди ряди годи задні колеса авто буксували, розкидаючи на всі віч каміння і гравій. Дженні нахилилась вперед і уважно Придимлялась до дороги, попереджаючи Кіцуна про великі камені, ще до того, як він сам їх помічав. Тепер вони рухалися повільніше, щепившись у кермо, але щось бурмотів про себе натискаючи на гаси відчуваючи, як тремтить машина. Що ми, думав він, ми можемо спинитися і тоді нам гаплик. Він різко повернув праворуч, аби послабити напругу троса і сиділі воруч, мене вручі на оській ділянці. Надобилася вся його майстерні, щоб не дати б'юйку заїхати з дороги. Швидкість машини зростала. Вода в радіаторі почала закипати, тому всередині авто стало нестерпно гаряче. Нарешті фари вихопили стевряви рівнину ділянку дороги. Ти майже зробив це, схвильовано закричала Джині. Лишалося кілька ярдів. Кідсом залишив про запас трішки потужності двигуна саме для ці, такої миті. Він натиснув педаль газу в підлогу. Задні колеса закрутилися, машину занесло праворуч, але нарешті шини торкнулися дороги і вже гон ковзнув рівною поверхнею, а Б'юік митю почав набирати швидкість. Юнак зупинив авто. Ми це зробили, усміхаючись, вигукнув він Я вже думав, що нас знесе. Молодець Олекса мовила. Джинні, ти чудово керував. Юнак усміхнувся до неї, тоді поставив машину на гальма і вийшов. Блек уже почав підйом. У нього не було потужного двигуна, який би допоміг йому, як Кіцонові, проте і важкого фургона тягнути не доводилось. Він їде надто швидко, сказав Кіцун побіг вниз по схилу наздустріч парам броньовика. Блек брав підйом, немов штурмом чавивши педаль газу в підлогу і тому нічого не лишив собі в резерві на крайній випадок. Панцерник хитався і підскакував на дарівній поверхні, через що джип, який сидів біля Блека, вдарився об стіну. «Повільніше видухнув, та ти їдеш надто швидко». Той писок перевів Блек, як поройсь. Джип побачив, як світлі фар вигульхнув великий камінь. «Обережно!» – закрищав він. Але Блек й побачив камня. Праве переднє колесо бронювка вдарилося в перешкоду і машину занесло ліворуч. Перш ніж Блек встиг відновити контроль над авто, панцерник зупинився посеред дороги, а двигун заглох. Він зараз перевернеться, крикнув Джип, стривожений кутом нахилу машини, і спробував відчинити дверцята. Але кут був настільки гострим, а двері такими міцними, що італійцю не вдалося здійснити задумане. «Не рухайся, дурню заволав Блек, «ти ж нас перевернеш», – саме підбіг Кіпсон. Його також налякав кут нахилу панцерника, тому він вискочив на підніжку авто, щоб своєю вагою втримати колеса, які були ладні ось-ось піднятися. «Заводь машину і повільно заткуй, – сказав він Блеку. Якщо я заводую її, вона перевернеться, – огризнувся Ед, – підтикав його обличчям. Іншого способу немає. Їдь якнайшвидше і максимально поверни праворуч. Блек тремтливою рукою настиснув на стартера, коли двигуну живу не вгрув передачу. «Повільно витискай щеплення», – сказав Кітсон, без різких рухів. «І починай повертати, щойно зрушиш на місця». Лаючись про себе, Блек почав витискати щеплення. Коли броньовик врухнувся, він повернув кермо. На якусь жахливу мить він почув, як праві колеса відірвалися від землі. Ед був певен, що панцерник зараз перевернеться, але вога Кітсона допомогла. Та авто втриматись рівно. Машина повільно розвернулася і знову опинилась перед крутим підйомом. Блек спробував вимкнути задню передачу, але броньовик їхав вниз. тому чоловікові довелося натиснути на нужне гальме. Твугон замовк. Молодець. зі зневагою мовив кіцон. давай спробуй вивезти машину нагору. Щось, бурмочучи, Ед виліз із кабіни з явним полегшенням, залишаючи водійське сидіння. Алекс поглянув на кут нахил автомобіля і з крупно покитав головою. «Принесіть кілька каменюк. Потрібно підперти задні колеса», – сказав він. І, відійшовши на узбіччя, схопив великий камінь. Потягнув його до панцерника і поклав у м'який ґрунт за одним із задніх коліс. Похитуючись, Блек підтягнув камінь і зафіксував інше колесо. Кіцом сів у кобину броньовика і завів двигом. Визинавши з вікна, він сказав, ви ж же поготуйтесь підпирати колеса, якщо двигун заглохне. Може, доведеться підніматися ривками, бо покришки тут не щепляються з дорогою. Давай вже, пророчавець злий на себе, що не зміг підняти панцерник. І однак розігрів двигуна, а тоді відпустив ручні гальми. Броню викуперся задніми колесами в каміння. Поїхали, закричав Алекс і почав м'яко витискати щеплення. Панцерник рухав вперед. Задні колеса закрутилися, осипаючи блека і джипу душами з бруду і каміння. Напівсліплі, вони розвернулися до машини спиною, щоб захистити обличчя. Кітсон намагався тривати броньовик рівно, піддаючи газу, але навантаження було надто великим і двигун заглох. Юнак сам встиг натиснути на гальма, відвоювавши хоч кілька ярдів дороги. Незважаючи на гальма, панцерник усе одно сповз назад, і Кіцун гукнув до Блека, щоб той заблокував колеса. Однак перш ніж блеки Джипа піднесли камінь, він втратив цілий ярд. Під час наступної спроби двоє помічників стояли на відстані, тож Кіцуну вдалося здолати добрих чотири ярди, перш ніж двоє він заглох знову. Цього разу блеки джипу поквапилися і встигли поставити камні під колеса до того, як машина почала сповзати. Ось ця процедура тривала не менше півгодини. Кітсон виривався вперед, а блеки джип обблокували колеса. Зрештою, вони опинилися за 50 ярдів від Б'юк. Але тоді троє всі були настільки виснажені, що ЕТ оголосив передповтінок. Нехай цей сучий сину холоне, важко дихаючи, мов він та персіна броньовита. Гідсон вийшов з кабіни. Уже недалеко, сказав він, коли побачив Джині, що бігла й на зустріч. «Здолаємо ще цю ділянку, далі буде легше». «Ти чудово впорався», сказала йому дівчина. А Алекс Олекс радісно всміхнувся до неї. Крутий шоферюга, гром... глумливо мов блек. Вондеркінд машинної справи. Жені поглянула на нього. «А ти цим похвалитись не можеш, правда?» відрізала вона. Ед вищирився на неї. Так, захищай його, більше це робити нікому. Він підійшов до краю дороги, де сів на скелі і запалив цигарку. Довелося трохи потікати, перш ніж Кітсон вирішив, що машина достатньо стикла. Юнак гукнув блека і сів у броньовик. За 10 хвилин руховий сейф уже стояв біля Б'юйка. Тепер я вже зможу тягнути панцер", сказав Алекс. Краще знову його заховати. Він завів броньовику фургон, куди потім зайшли блеки джіпо. Зачинивши задню стінку трейлера, Кіпсон повернувся до б'юріка і сів за кермо. Ти чудово впорався. Якби не ти, нам би нічого не вдалося, сказала Джені. Вона нахилилась вперед і торкнулася густами до його щодо. Розділ 10. Глава 2. Блека розбудило сонце, що проходило крізь щілину біля входу до намету. Чоловік розплющив очі й поглянув на похилий брезентовий дах. Йому знадобилося кілька секунд, аби згадати делі. Тет знову заплющив очі і насупився, відчуваючи, як заклякли його м'язи після цілої ночі лежання на твердій землі. «Принаймні, ми знайшли хорошу схованку», – подумав він. «Якщо нам хоч трохи пощастить, можна буде спокійно тут лишатися, поки джипо не відчинить броневика». Неподалік було озеро з проточною водою і великий ліс, що повністю захищає від патронних літаків, які пролітали вгорі. Той до дороги було добрих 500 ярдів. Ніхто б не повірив, що панцерник можна провести розмитою дорогою, тому навряд чи хто-небудь шукатиме їх тут. Тепер усе залежало від джипу. Якщо він не зможе впоратись з циферблатом, доведеться скористатись автогеном. Блек шаленів від думки, що вже чотири дні броньовик належить йому, але до грошей він дістатись не міг. Етрос плющив очі та, примруживши, зіглянув на годинник. Було п'ять хвилин по шостій. Піднявши голову, Блек подивився на Джині. Дівчина ще спала, згорнувшись клубочком під кодрою, поклавши голову на складене пальто. Кітсон, який лежав між дівчиною та Блеком, також спав. У наметі було мало місця, але всім довелося спати тут, бо вночі було надто холодно, щоб лишатися на дворі. Ед вирішив глянути, чи не спить Джипо. Чоловік сів і врази цеперів. Джіпо в наметі не було. На мить Блека охопила тривога, але потім він трохи розслабився, подумавши, що Джіпо вже на дворі готує сніданок. Але потрібно в цьому впевнитись. Ед відкинув кондору і добряче копнув кіцю, на щоб розбудити його. «Прокидайся», – сказав Блек. Коли юнак підвів голову і поглянув на нього, Джип уже встав у нас багато роботи. Алекс позіхнув, оскільки юнак лежав найближче до виходу, він випав, зброшуючись від сонця. Коли Блек приєднався до нього, Джині сіла, протерла очі і потягнулася. «Де Джипо? запитав Олекс, оглядаючи маленьку лісову галявину. Блек зеркнув на фургон, надійно схований між деревами, а тоді глянув на невелике озеро. Джипу, як корова, язиком злізала. Склавши долоні навколо рота, Блек закричав, якомога гучніше. «Джипо!» – жодної відповіді чоловіки перезирнулося. Цей гівнюк утік від нас, – гнівно заявив Блек. «Я мав краще пильнувати за ним. А тепер він зник». Джині вийшла з намету. Що трапилося? Джипо зник відповів Кітсон. Він не міг далеко піти, сказала Джині. Ще 20 хвилин тому він впав у наметі. Потрібно його повернути. рішуче вигукнув Блек. Без нього нам хаплик. Певно, він збожеволів. До автостради 20 миль. І йому потрібно здолати кожен ярд на своїх двох. Алекс добіг до дороги за ним. Вони спинилися на краю прав'яної горожі і поглянули вниз на довгий крутий схил, що вів до вузького зигзага білої дороги, вирізаної в гірській породі. Дорога петляла і вигинала серпанку туману, що огортав долину. Раптом кітцом схопив блека за руку, вказуючи «Ось, дивіться». Ед примружився, він ледь їх зарозгладити крихітну постать на відстані півтори милі, що збігала дорогою. Ми можемо впіймати його, сказав Блек, коли я дістанусь до нього, то він пошкодує, що з'явився на світ. Давай візьмемо машину. Ні, відказав Кінцем, дорога надто вузька, нам ні за що не вдасться розвернути машину, щоб повернутися назад. Лише спустимось схилом. Доки він здолає півмилі, ми вже пробіжимо дві. Юнак зійшов з дороги і рушив крутим схилом. Він біг під стрибом, де було можливо, але здебільшого повзаючи. Блеку такий шлях видавався небезпечним. Він трохи повагався, але таки рушив за кіцуном, хоча повільніше. Алекс дійшов до дороги перед новою промяно-творого винистого рожа і почав спускатися з іншого схилу. Цей був ще крутіше, тому довелося йти повільніше. Якось Юнак мало не перевернувся. Йому вдалося врятуватись, тільки відкинувшись назад і з'їхавши в потоці на дорогу. Підвівшись, він зупинився і поглянув донизу. Тепер він чітко бачив джипу. І далі збіг униз, доволі швидко долаючи шлях. Блек став біля Кіпсона. Перевівши дух, він поглянув туди. Ось де він казав Алекс. Ед загарчав і дістав пістолет. Що ти надумав робити? Кіпсон схопив чоловіка за зап'ястя. Він же єдиний, хто може відчинити броньовик. Під стикав блековим обличчям, Чоловікові баракувало повітря, він різко вивільнив зап'ястя і скував пістолет назад до кубори, а потім рушив до наступного схилу. Кіцун саме збирався піти за ним, коли побачив, що джип зупинився і зіркнув у гору. Секунду він стояв нерухомо, а тоді побіг. Він побачив нас губнували, а тоді гучнише крикнув, «Джипо, зупинися, повернися!» Але Джипо не зупинявся. Він уперто продовжував бігти, хоч ноги були як ватні, але гені мали не розривались. Тепер він збагнув марність цієї справи втекти. Коли Віталієць прокинувся в наметі і побачив, що всі його спільники сплять, як убиті, то вирішив вернутися додому. Він не вірив, що зможе вилізти, нікого не розбудивши, але відчув нагальну потребу хоч спробувати. Тож Джи повиліз з пів ковдри, а тоді зігнувшись, відстібнув полотну намету, переступив через тепло сплячу Кіцуна і опитнився на вулиці. Він навіть не вмів, вірив, що все буде так просто. Тоді чоловік завагався, італійць знав, що йому доведеться пройти пішки 20 миль до автостради, звідки автостопом він може дістатись до майстерні. На годиннику 5 хвилин по 6. Можливо, всі решта спатимуть до 7-ї чи навіть 8-ї. Перш ніж спільники з Багношкою джипу зник, він матиме годину фори. А можливо і дві, якщо по 6. Це його переконало, і він швидко покрукував дорогою. Він уже йшов близько 30 хвилин і здолав майже дві милі, коли почув вдалені звук камнепаду. Підвівши погляд, він побачив, що схилами спускається Кітсон Блек. Вони ковзала і мало не падали, але рухались, надзвичайно швидко. Джипо зацепені від жаху. Він почув крик, Кітсона, Джипо, зупинися, повернися, і тоді... Сліпо побіг вперед. Він не пробіг і кілька сотень ярдів, як збагнув, що може, не, не зможе підтримувати такого темпу. Італієць знову озирнувся. Булек спустився схилами і саме ступив на дорогу. Кітсон з'їжджав на п'ятках у хмарі пилу, розкидаючи на всі бічі камінці. Не наче заляка тварина, Джип зійшов з дороги і гарячково помчав вниз. За кілька секунд він втратив рівновагу і впав до ліць. Руки його не слухались, тому чоловік просто покотився. Важко дихаючи, джипу зупинився біля дороги, підвівся і, відчуваючи розпач, озирнувся через плече. Він збагнув, тут ні кіцо, ні блек його не побачить, адже скелі слухують прикриттям. Чоловік не бачив переслідувачів і на мить відчув себе у безпеці, але невдовзі долину галас їхніх руків і то загрозило близько. Чіповідь душно роздирався, не сумніваючи, що за кілька хвилин спільники його не здоженуть. Праворуч від нього простягалася смуга густих чагарників, що росли на гірському схилі. Його вражений панікою мозок мід думати лише про одне – потрібно сховатися. Італієць кинувся в кущі, що осягала йому до стегна, На махідь, розриваючи штани, штані обгострі маленькі колючки. Але його це не переймало. Чипо дістався до центру чагарних кальів на землю і випростався. Гілечки кущів зімкнулися над. Його головою наче захисна ковдра.